16. Sokáig eltűntként gondoltam apára. A lakótelepen, ahol laktunk, olykor előfordult, hogy egy-egy apa elhagyta a családját, hogy egyszer csak összepakolt és kilépett az ajtón, aztán soha többé nem jött vissza. Az én apámmal nem ez történt, de mit számított ez? Ugyanúgy eltűnt ő is. A másodpercek, azután a következő másodpercek. Emlékszem, ahogy egymásra néztünk anya meg én, ahogy egy rövid, de mégis végtelennek tűnő pillanatra néma egységet alkottunk, mert mi tudtuk. Mi voltunk az egyetlenek az egész világon, akik tudták, mi történt egy pillanattal azelőtt. Azt hiszem, soha nem éreztem magam olyan közel hozzá, mint akkor, de aztán hátat fordított nekem, elszakította a tekintetét. Nem tudom pontosan, mi történt azután. Csak azt tudom, hogy szétváltunk, hogy kizárt engem. Gyerek voltam, de azért volt eszem. Tudtam, hogy magamat kell lokolnom, hogy az egész az én hibám volt, de akkor is fájt. Oda lent az utcán szirénák visítottak, kék fényel villogtak a házfalon. A lépcsőházba vezető bejárati ajtó nyitva állt, sötét, egyenruhás feszült arcú férfiak és nők jöttek-mentek kedvük szerint a lakásban. Mindeközben az anya és apa háló szobájába vezető ajtó csukva maradt. Kétségbe esett sírás, és néha hisztérikus visítás szűrődött ki odabentről. Én a földön ültem a szobámban, görcsösen szorongattam mullét, némán várakoztam. Nem tudtam, mi más tehetnék. Csak azt tudtam, hogy ha nem várom meg, hogy a szemben lévő ajtó kinyíljon, hogy anya kijöjjön és megöleljen, akkor akár el is tűnhetnék a föld színéről. Én is. Két sötét egyenruás férfi megpróbált beszélni velem. Rendőrség, mondták. A rendőrségtől jövünk. Először csak álltak, aztán legugoltak. Kérdéseket tettek fel, de úgy tettem, mintha nem hallanám. Amikor továbbra is csak beszéltek, szólongattak és a kérdéseiket ismételgették, dúdolni kezdtem. Ha úgy teszek, mintha minden rendben lenne, akkor talán úgy is lesz végül. Talán meg nem történté tehetem azt a szörnyűséget, ami történt. Csak nem szabad rágondolnom. Végül az idősebb rendőr határozottan megragadta a karom. Arcon ütöttem. Akkor felkiáltott, és elvette tőlem mullét, azt mondta, túl nagy vagyok már az efféle hülyéskedésekhez. A társa elhalványult arccal és összeszorított a kivezette a szobából, és halkan valami olyasmit mondott, hogy csak egy gyerek, és hogy sokkos állapotban van. Aztán visszajött, leült mellém, és hosszasan barátságosan beszélt hozzám. Azt mondta, minden rendben lesz, a rendőrség a javamat akarja, és segíteni fognak nekem, azért vannak most itt. Megértettem, hogy azt szeretné, ha bíznék benne, és bíztam is. Legalábbis egy kicsit, de ez sem számított. Már túl késő volt a bizalomhoz. Elvették tőlem Mullét, és ezt sohasem fogom megbocsátani nekik.